Szia, szia! Hol van a? kell mondanám, hogy nem a... X-erősök az első könyv, hiszen annak idején a Commodore világ az hivatalosan könyv volt, ugye? Jaj! Tehát az első milyen számba hogy ha ezt valami hivatalos funkció olvasja, akkor ez itt nem újság, ez egy könyv. Na igen, szóval ez vagyok én, játékúságoknál dolgoztam külsősként nagyon régóta, többé tizent éve, most az Indexnél vagyok, de a egy szerelem projektem az IDDQD nevű blog, és hát ami most következik, az, az főleg ilyen saját tapasztalat, tehát semmi tudományos nem tudom, alapja nem lesz, inkább ilyen önkényes csoportosítás, meg, meg hát mondom, amit én tapasztaltam, hogy nyugodtan lehet velem majd vitatkozni majd, ha itt lesz a adicsomdobálása hétben én utána. Igen, gondolatérbesztenek hát ezt a képet szeretném megmutatni, ez az idei E3-on a GameSpot játékportálnak a, a munkahelye, vagy búzja, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ott a legszélső ember mögött van még egy ugyanilyen sor íróasztal, csak ez a legjobb fotó, amit találtam a neten. Tehát van még egy sor íróasztal, ahol ugyanennyi gép, ugyanennyi munkaállomás, ugyanegy újságíró tudja coverolni az E3-ba. Jártam ott, és hát amikor ezt megláttam, a térdeestem, hogy Atya úristen, mikor fogunk eljutni ide, tupa azt Soha és hogy miért nem azt így négy pontban összeszedtem. Az első pont, hogy hát kicsi kelet-európai piac vagyunk, magyar nyelven írunk, kicsi a vevőbázis, a, a nyomtatott lapok azok csökkenő példányszámokat. Miért körülbelül 2001 óta? Most megnéztem a Matesz legutóbbi negyedéves gyorsjelentéseit, és ott ilyen 6-7 ezer körüli példányszámon a Gemsztának is, és a PC is. Az online próbálkozások sem lépnek túl a magyar nyelven, pedig hát egy kellően speciális és jókor indított oldallal azért elég nagy látogatottságot és akár bevételt is lehet kapni. Ilyen semmiből jött, két-három fő által írt volt oldalakat vettek meg például a nagy média cégek sok tízezer euróért. A magyar játék van eddig nem nagyon volt ilyen ambíció, illetve most van ez a Latvia-nagyű foglalkozási pontja előtt. Már nincs? Volt. Burista. <gül> <gül> Eddig annak, hogy örültem, hogy végre egy percet nem is. <gül> <Már> az, <gül> az, az nem magyarul volt egyébként. Nem Igen, hát azt mondom, hogy, hogy az, az, az volt az első ilyen percet is, amit láttam. Túl az, amit átlépett azon, hogy magyarul ja, magyarul magyar, vagyunk. Hát akkor őszintén az már nincs. De hát következően, ugye, vannak szerény erőforrásaink vannak. Egy magyar média, Mozeró egyáltalán kiúlt az E3-nak, nem jó, hogy boost is béreljen. És hát ami még szomorú, hogy a netről lopott fotókkal, meg hansonokkal, meg mindenféle ilyen uh, exuzinéfokkal, itt horról tulajdonképpen jobb -e három 3 lehet csinálni, mint még kimegy, kimegy egy ember, és ott egyedül próbálja az egészet átlátni. Tehát ez, ez, ez még külön szomorú. És hát probléma volt jó ideig a szélessávú netlassú elterjedése, ami ma már azért nem okoz gondot, de évekig hátráltatta az is itt a játék kultúra fejlődését. Második pont PC-s gyökereink, ami alá a personál Computer mellé a homecomputereket is szeretném odaírni nyilván, tehát a szinterek, a komodorok -ok, és aztán a PC. Hát ugye megvan az oka annak, hogy miért ezek jutottak el hozzánk még a szocializmusban, főleg azért, mert, mert ezeket lehetett könnyen sokszorítani, Úgyhogy Valézban erős ország vagyunk, ehhez szokott olvasótávolra illetve a szerkesztők is elszoktak, mert egyik-másik egységsugarú magyar terjesztőnél, amik nem tudja elég gyorsan behozni az adott új játékokat, felülni a dilemma, hogy akkor most megírjam volt, vagy várjam, hogy még két-három hét múlva megérkezik a hivatalos teszt Aztán arányaiban még mindig kevés konzol van a háztartásokban itt van a PC-s gyökerek miatt. Mármint a, a világkérszi irányokhoz képest, ahol ugye például Amerikát vesztük alapul, ott, ott ilyen 10 milliárd dollár fölötti az é, a csak a konzoljátékokból az éves bevétel, PC-s az pedig 540 millió volt a szem tehát ilyen bőven a 20 alatt, itthon pedig teljesen más a, a gépbelátottság és kevés játékot lesznek legálisan nyilván az előbbi kétok miatt. pc es van még úgy általában egy most felhívottam néhány játékeladót és ők azt mondták, hogy ha egy új, új cím kijön, akkor általában, hogyha multiproxon, akkor a tésztésű ára meg a Xbox -számot van eladások, általában már verik a PC-seket, de még az ilyen Tesco-ban meg mindenféle áruházakban árusított 990 forintos budget játékokkal még minden bőven PC-s felény van. Ö, hát az Indexen csináltam egy felmérést, ezt két évente megcsinálom, ez idén tavasszal volt. Tehát ezek az előbbi pontot támasztották alá, milyen platformon játszottak először az olvasók. Természetesen nem reprezentatív, de azért tanulságban szerintem hogy Commodore a PC és a Sinclair az első három. Például, hogy milyen platformon játszik ma, 80% az Semmit nem lát akkor mondom, tehát az első két oszlop a lényeg, az a PC hagyományos játékok, illetve a PC leves játékok, 80 és ilyen 50% körül, utána jön a mobiltelefon, és az Xbox 360, az első konzol a 13,65%-kal. A harmadik pont, köszi vissza lehet kapcsolni, ilyen világos menem lesz, hogy késve követjük a terendeket nyilván az előző két pont miatt. Még mindig erős specifikus van a nyomtatott lapokban, mert erre van igény, ugyanakkor ezeket a lapokat egyre nehezebb megtölteni. A nyomtatott lapok online jelenléte az nem túl erős, vagy későn ismerték fel, hogy, hogy rá kellene arra kapcsolni. Valószínűleg azért is, mert sokáig nem voltak motiválva éppen a, a netprentáció gyengesége miatt. Javul azért a helyzet, tehát, tehát az a. GameStyle is, meg a PC Guru is, meg a 577 is valamennyire rákapcsolt erre, majd mutatok erről példákat. Az eleve online játékportáloknál pedig az a helyzet, hogy ott, ott nagyon sok, sokan vannak, és ugyanazon a pár tízezer hardcore játékoson, illetve olvasókon próbálnak osztozni, és itt már jobban rendőr... Egy perc, egy perc itt már, jobban jel jó, Tehát itt már jobban jelentkezik az, hogy direkt letétársa a GameSpot és az IGN, míg a, a PC-onak nem kell direkt be azért versenyezni a, a GameInformer-on egy GamePro-on. Uh, jó, azért itt is vannak biztató jelek, majd esetleg a kérdések szekcióban elmondom. Tehát ez a GameStar, GameStar oldal szerintem ez uh, fogta meg legjobban eddig a webkettes 2 lehetőségeket azzal, hogy van ott egy, a saját kiadói blogszolgáltatóra felhúzott ilyen saját facebook szekció. ők... Tehát náluk, náluk már látni a webketté igazi értelmét, a, a felhasználói tartalma, tehát amikor a userek ugye, szakszóval tolják a kontentot. A pc nál is van egy blog ablakotlen, de most rákattint az ember, akkor egy júniusi bejegyzés azért még eléggé hátul vannak. A 576 oldalán nincsenek blogok, viszont van egy elég jó Twitter folyamuk, meg egy, meg egy viszonylag gazdag facebook oldaluk. Jó, ezt most kihagyom. Oké, még kettő, tartozik ez a ponthoz, hogy az alkalmi játékosokkal keveset törődnek, holott azokban, tehát ők azért elég sokan vannak, és a mainstream médiában, amikor egy-két cikk megjelenik, legalábbis nálunk az Indexen, akkor az a tanulság, hogy azokat elég sokan kattintják, tehát igény az lenne rá és a Web2-es lehetőséget sokára arraptak rá, ugye erről itt említettem. Jaj. Jó, jó, közt kivagyom. Illetve az utolsó pont a profizmus hiánya. Mivel kis piac vagyunk és mindenfél problémával küzdünk, a játékújságírásban nem lehet megélni nálunk, kevés a akképzett újságíró, nem mindig jó értelme vett hát, amatőrizmussal. Amatőrizmus, amatőrizmus sülkétből, most van egy játék a nevét nem említem, de ez ékes példája ennek. Viszont a, az amatőr közösségek azok szépen virágoznak, ha összefognak. Tehát a, a, van ez a hogos oldal, a frossok, a hazai csések, a, a szárkez kettősök, fifások, két mind nagyon jó online közösségi oldaluk van. Úgyhogy összefoglalva, van ez a négy probléma, de a fejlődés azért lassú, de lehet érezni, hogy létezik. Ezzel szeretném befejezni, mert elkezdtem. Ugye ez van Kínóban, ez van nálunk. Ö, és hát jó, lehet ezen, lehet ezen nevetni, de ez a, a tavalyi Budapest Games készült és az egyáltalán ö, az óriási szám volt, hogy, hogy a hol volt Paklászó sportaján, azt hiszem, hogy, hogy ott, ott meg lehetett rendezni egy ilyen és akkor oda is ki tudtak ülni a magyar játéklapok, ez ugye a gamesztárnak a standja, tehát valami fejlődés van, ugye ugyanúgy kicsit sárva, kicsit savanyú, de a miénk itt lehet feltenni, a, Lelami kérdéseket meg